Régóta szervezek egy közéleti hármast, amiből egy személy adott volt én. Beszélgetni szerettem volna közéleti témákban ról olyan emberekkel, akik mirvadúak és érdekesek, nem feltétlen ebben a sorrendben. Nem untatom önöket hosszan, hogy miért váratott ez ilyen sokáig magára. Az egyik pénzt kért, a másik tartósan nem hívott vissza. A harmadiknak nem tetszett az egyik személye, az egyiknek nem tetszett a harmadik személye. Bármiről szívesen beszél, csak politikáról nem. Ez most hirtelen öt szempont volt. Én azt gondoltam, hogy egy szempont se lesz ilyen, vagy egy szempont se lesz, tévedtem nem azt mondom ennek következtében, hogy egy kényszer hármast fognak látni, mert nem. És örülök és köszönöm, hogy Csintalan Sándor és Horn Gábor is elfogadták a meghívásomat, és ha rajtam múlik, akkor két vagy három hetente visszatérnék hozzájuk, és kapott és adott témában belélt, vagy én vagy ők, pontosabban ők és én mit javasolok, fogunk beszélgetni, remélhetőleg kötetlenül arról, ami bennünket foglalkoztat. Abban is őszintén reménykedem, hogy ezeknek a beszélgetéseknek a szavatosság ideje, vagy az elállása több mint egy hét, magyarul nem arról van szó, hogy valami történik napközben, aztán pedig egyenes beszédeljük, vagy beszéljük, megeljük, mert ez a beszélgetés egyik sem. Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára. Kövessék a Kejfej Jancsi Facebook oldalát, és ha van vágyuk, akkor lájkolják is. Ennyi. Nem egy természetes szituáció, bemikrofonozva kamerák elő, de mégis arra kéne tenni egy bátortalan kísérletet, hogy közéleti vagy nem közéleti rajtatok múlik témákról beszélgessünk, és én nem véletlenül mondtam azt, hogy mindenki hozzon magával egy témát, de akár többet is. Üdünk egy presszóban vagy egy padon, tök mindegy. Kezdesz? Ja, à, szívesen. Uh, Tényleg beszéltünk erről, és örültem is neki. Már annak, hogy uh, azt kérted, hogy legyen téma. Uh, és ha már ezt a... ülünk a presszóban, meg a kocsmában. Uh, nekem most ebben a helyzetben igen csak bejön amúgy se idegen tőlem a kocsmák világa. ellenben most, ahol élek, akárhová elmegyek, uh, akár a... Uh, az ABC-be, akár a kocsmába, akárhova, egy dolog biztos, hogy két ügy előkerül. Egyrészt a háborútól való félelem és maga a háború, mint olyan, a másik pedig bármilyen furcsa is, bár ez csak hogy félve és sutogva, hogy mi lesz azokon az emberekkel, akikkel az elmúlt években most már nyilvánvaló, akikkel a magyar végrehajtó rendszer, a magyar igazságszolgáltatás, hogy az emberek fejében van, olyan mérhetetlen módon kicsesett hiszen azt a pénzt, amit itt maguk között elosztogattak, és őrül csak pénzt, és hatalmas bizniszeket, azt végül is ezektől az emberektől rabolták el, és legkevésbé a hitelezőket elégítették ki. Bár jön, buszok... hiszen még a tartozásuk? Hát figyelj, de azok a történetek, amiket én megismertem meg, hogy utána jártam ennek a mechanizmusnak, abból, hogy egy végrehajtó téged kifoszt, és ez történt itt most az elmúlt években, abból nem következik az, hogy a hitelt adó is ki lesz fizetve, és még csak az se következik minden esetben, hogy te, mint adós, utána a hitelezőnek nem kell tovább fizetni. történetben. A tisztagja nincsen ezt, én most tőled hallom először a barátom, ezt a hiányérzet... Hol kell ehhez élni, mert eddig máshol éltél, mint ova költöztél? Uh, hát én most a Kiskunysági Nemzeti Parkban, egy tanyabokorban egy tanyán élek. És hol lehet ott emberekkel találkozni? Uh, hát amikor az ember beballag egyrészt a faluba, azon kívül meg uh, hogy olyan vagyok, mint egy unikorn is. tehát egy, Én nem, azt hittem, hogy engem nem fog ismerni senki, ki a fal. érdekel az de azért jönnek, mint egy állatkerti látványossághoz, és én ebben azért, tehát ezekkel az emberekkel nem zárkódom el. Ezen kívül föl is kellett újítani. De bekopogtatnak? Be persze, persze. Hát például... Tehát egy még... ilyen exotikus állat vagy? Igen, konkrétan, és uh, hát ez akkor kezdődött egyébként ilyen baromi látványosan, amikor uh, ez az egész rezsi balhé beindult, még a háború előtt és egyszer arra mentem haza, hogy a fiamnál, aki egy tíz kilométerre kiebb lakik, mindenféle gyerekek pancsolnak, ez van, egy még jó idő volt, és ha nem mondom össze hogy az ovi milyen baromi volt. Kiderült, hogy a, nem azért jött össze az Ovid, hogy a gyerekek pancsoljanak, ez egy sem pancsoló félreértés, véget, nem egy medence. Természetesen. A, engem vártak, hogy megkérdezzék, ez egy csütörtöki nap volt, Igen. megkérdezzék, hogy most mi lesz. Mert hogy egyébként most már másfél napja. Jö, te nem csak, hogy exotikum vagy, hanem te vagy a delfai is. Hát bizony, hát ha, vannak emberek, akik erre igényt tartanak, igen. Vagy te vagy a rabbi. Most a kártyában már elég gazdag vagy, hogy mondja csintalanul, mi lesz? Az a helyzet, hogy egyrészt bár lehetnénk rabbi, de sajnos egy rohadt goly vagyok. Nagyon szerettem volna arra lenni, és ezt a szerepet én vágytam is, de hát ez lehetetlen. Hát, lehet. a téged nem lesz lezsidó. Ez az egyik dolog, hát sajnos, de le lehet. Le lehet, le lehet. a mán, az lesz a zsidó, aki van jelölve, Dehogyis, amúgy meg nincsen egy kártyám, csak úgy mondom. Sose volt. Na, szóval nagyon érdekes az új élet. Te beszélgetsz emberekkel, vagy oda mennek hozzád? Ezt sokan megismernek, én ugye viszonylag sokat szerepelek megemlékből. Régebben mindig úgy jöttek oda hozzám, hogy az nagyon gyakran konfliktus volt. Elküldtek az anyámba, engem rendszeresen lezsidóztak, volt ebből problémám is, tehát a házunkra, illetve hát a lakásunk, házunk nem volt soha, a lakásunkra kiragasztottak plakátot, hogy rohadt zsidó, tehát volt mindenféle. De ez amióta kiszálltam a politikából, tehát mondjuk a 2000-es 10 előtti, 2010 után időszakban nincs. Ma már aki odajöj hozzám, az barátsággal, szeretettel érdeklődik a világ. De ugye hormúr lesz valami változás. Ugye végre, én is tegnap előtt, hogy mikor én ritkán járok sajnos kocsmában szerettem nagyon, de már nem annyira bírom, tehát inkább étteremben járok, és kijöttünk egy egyik helyről, és mellette egy új ilyen csöröző nyílt éppen most, és bementem, és hát a tulajdonnyakamba nyakamba borult, hogy ő mennyire imád engem, és minden megnéz, és ott kellett másfél óráig még ülnöm, és így az életet. Tehát nagyon érdekes volt egyébként a, a, a maga az egész története, hogy hogyan alakult, de, de hogy ma már ezek ilyen pozitív élmények, aktív politikus koromban inkább a konfliktusok voltak ma már azzal. És meg... akkor mit mondasz egy ilyen kérdésre, hogy Hornul mikor lesz változás? Hát, hogyha maguk a, a jó szavaznak, azt szoktam, de én jól szavaztam, nekem tiszta lelkismeretem, hogy rendben vagyok a többiek. Maga hogy szavazott, kérdezem meg, és akkor annak, aki őszintén bevallja, hogy ő mondjuk a háború okán, mert azt gondolta, hogy ez a szerencsétlen márkiza ez e, tényleg egy, bele akarja rángatni az országot elhitte a propagandát. Nagyon fura, hogy abszolút e, értelmes, okos e, emberek, akár a saját haveri körömben is, ismeretségi körömben is, akik egyáltalán nem Fideszesek, ezt a fajta szöveget, hogy hát bizony, nekünk azért az Orbán, hogyha le, ha valódi veszély lenne, inkább biztonságot ad, inkább megvédi ezt az országot, mint ez a sok szerencsétlen, akik a másik oldalon össze-vissza szaladgálnak, Gyurcsányostól mindenestől, ez azért benne van a levegőben. Tehát az a propaganda szöveg, hogy hogy én vagyok az, aki a pártján van, ez működik. A szankciós Jó, így nem de. működik, tehát azt nem hiszik el. Érdekes, éppen most csináltuk egy kutatást, itt mondom el először az eredményét, a, a, a, hogy hogy van ez a szankció. Tehát a üzenem Orbán Viktornak nyilván hallgat téged, hogy 150 ezer forintért is meg lehet kérdezni azt, hogy mi gondolnak az emberek szankcióról, tehát nem kell feltétlenül elkölteni a 7 milliárdot rá, egy közvénykutatás három kérdésével. Ebből az derül ki például, hogy a magyar társadalom egy reprezentatív mintán 43%-a támogatja a szankciókat, tehát egyetért vele, 43%, 34 nem, ö, ö, és a maradéknak nincs véleménye erről a kérdésről, tehát nem válaszol rá. Jó, hát, ö, és a Fidesz szavazók is ezen belül 24%-a egyetért a szankciókkal. Érdekes módon miközben a háborús retorikát elhiszik, azt a fajta szöveget, hogy itt Brüsszel a hibás, ez, ez nem működik. Volna egy evidens kérdés, de ha már itt gyurcsányozol, vagy gyurcsány, igen. Nem gyurcsányozom. A... Oké, okay. nektek ez a dollár baloldal, amely egyébként szó összetelét tekintve zseniálisnak tűnik, ezt én izlegettem, mintha az ember enne valamit is. Dollár-baloldal, dollárbal oldal. már nagyon régen csináltam, nagyon messziről jött ember, ahol evidenciákat bontok föl, és megkérdezném az embereket, hogy Stoznácsitéta, dollár-baloldal. Ez a dollár oldal, ez mi? Hát, bocs, szerintem egy geniális kommunikációs húzásén. Javasoltam többetnek, magam el is mondtam néhány szó, hogy talán kéne használni a Ruben jobboldal fogalmat. De most -e, azt kérdezem, e, hogy kormány, jogos-e? Hát nézd, de. ugye ha az, az van, ha az lenne, amit Orbán most a hétvégén elmondott, hogy Gyuri bácsi, nem tudom neki miért Gyuri bácsi, Soros György, de hát biztos jobban vannak, ez lehet az oka, adta ezt a pénzt, akkor ezzel az igazából semmi probléma is, hogy Soros György magyar állampolgár. Tehát a magyar állampolgárságot tudni nem lehet elveszíteni, és elvonni meg nem mondta ezt senki tőle. Tehát ha ő támogatta volna, mint ahogy ez nem így volt a, a, ezt a kampányt, akkor az, az, a, az a senkinek semmi baja nem kellene, hogy legyen. De a dolog mégiscsak abban az értelemben jól működik, hogy, hogy rá lehet ugye, a, a magyar ember számára az, hogy itt külföldiek mondják meg nekünk, hogy nekünk mit kell csinálni, ez ugye a, a, a legerősebb, ez az áruló vágya. Tehát ez egy nagyon mélyes gyökerező, főleg a Fidesz. Szólni szavazóra. kellett volna az MZP-nek, ugye szólni másféleképpen kell, kellett volna annak idején elmondania, mint ahogy az MZP-nek az egész kommunikációja egy, egy csoda. Tehát ez, mint egy gyerek, minden nap az ember meglepetéseket hall róla, hogy mi történt fel az iskolában. Azért azért már bocsánatot kérek, most kiragadnék egy példát, már a háborús dologról. Uh, nagyon jó példa. Igazából nem mondod semmi hülyeséget. Apukám azt mondaná, hogy azért jobb, ha más dicséri meg a példát, mint hogyha te. De figyelek. Jó példa. Oké. Okay. Uh, nem azért, mert én mondom. Mert Elnézést az miatt, Hanem Amikor egy ilyen dolog van, Igen? és rendszeresen előfordul egyébként a bal oldalon, ha úgy tetszik, akkor nézzük meg, mi történt. Az MZP egyébként nem mondod semmi különöset. Azt mondta, hogy ha a NATO beindul, akkor mi, mint a NATO... De én nem arról beszélek, én a, a támogatásról beszélek, amikor arról beszélt, hogy... Jó, de én meg most mondok egy példát, Igen? ehhez képest, Igen? Jó. <coughs> És az történt, hogy amikor a Fidesz erre megpróbált egy kampányt építeni, hogy ő azt mondta, hogy elviszi a magyarok gyerekeket háborúdni, akkor MZP maga is... És egyébként a közeg, mert nem maradt egyedül, az ellenzéki közeg is összeszarta magát ettől az állítástól, és neki álltak mentegetőzni és magyarázkodni, egy a dramaturgiai és évekőleg vesztes pozíció ahhoz. Na most <tose> a dollár baloldalhoz persze lehet mondani, és nekem is tetszik azt, én, én Rubel kormányt mondanék, vagy akármi mindegy, össze lehet hozni egy ilyen csomagot, <tose> Azt tudom hozzátenni, viszont, hogy látható, hogy bizony a magyar társadalom egy része esetében az, hogyha a riválist lekicsinjeljük. Most gondoljatok ilyenekről, hogy karigeri. Ezeknél ez úgy megy, Gyuri bácsi. Lehet ficsmálni. És a ficsmálás is jól áll azoknak, hogy úgy érzik, vagy úgy élik meg azok az emberek, akiknek egyébként, hogy is mondjam a... A, az identitásukhoz, de egy jobb magyar szót szeretnék találni, nem azért, mert a Varga Judit most a magyar nyelvet védi éppen, hanem azért, hogy az egójuk, vagy az identitásuk, vagy a magabiztosságukhoz valami szükséges, hogy valahogyan valamiféle férfias attitűdöt fel tudjanak mutatni. És még azzal is kielégülnek, hogyha egyébként a, az ő rajongásuk tárgya, a főnök teszi ezt, amikor nagyon durva vagyok, akkor azt mondom, hogy ha már nekem merevedési problémáim vannak, akkor legalább a főnöknek ne legyenek. És akkor beállok magé. Ez történik, nem véletlenül beszélnek figymáló módon, nem véletlenül beszélnek ilyen lekezelő, dehonestáló módon e azokról az emberekről, akikről beszélnek, mert ha belegondolunk, azért a dollárból oldalad, hogy fasság. Tény, ami tény, vagy a már zaj, és az egész társaság ebben a történetben is teljesen infantilis módon viselkedik. Tehát nem lettünk megsértődve. Hát egyrészt ahogy a Márkizájsz nyilvánosságra hát erről beszéltem Hát egy hely. Ahogy egyébként értetlenkednek ezek az emberek ezzel az ügyjel kapcsolatban. Ahogy amúgy szerintem nem is látszódott a kampányon az 3 milliárd, 3-4 milliárd forint ez én is csináltam már kampányt, de azért ebből egy kicsit többnek kellett volna kijönni. És amit számomra még dermesztő volt az az, hogy ezek az emberek, ahogy akkor is éreztem, meg éreztettő volt, nem beszélnek egymással semmiről. Miközben elvileg szövetkeztek. De valószínűleg még telefonon se beszélnek egymással. A, nem csak a, az, a, az a márkizai jelenség, ez egy érdekes történet, mert szerintem a, a, a márkizai Bukása, és ezért a kétharmad, mert szerintem a győzelem, Orbán győzelme az lényegében február elejére eldőlt. Mi február Igen. elején csináltunk a 20 úgynevezett billegő körzetben kutatást, méghozzá elég nagy mintán, tehát a 20 körzetből akkor február elejét írunk, 11-et a Fidesz nyert, 4-et az ellenzék, és a maradék volt bizonytalan. Tehát egyértelműen látszott, hogy ez elveszett ez a választás, és ennek alapvető oka a szavazatvásárlás. Tehát az a fajta finanszírozás, ami, az a pénzkiáramlás, ami történt január végén február elején a 13. havi nyugdíj, a soha nem látott adó visszatérítés. Gondoljatok abba bele, hogy Szerintem családok, akik élet, igen, életükben nem láttak 1,6 millió forintot. forintot. Tehát igen. a havi családi bevétel az mondjuk 600 zer forint, kétszer, háromszázzer leegyszerűsített. Ehhez képest megkapod ennek a háromszorosát, négyszeresét hirtelen, ja. az olyan, olyan erős nyomás, amire azt mondod, hogy hát ez valószínűleg mindig így lesz, tehát nem gondolod bele, gondolod bele, hogy ez igen, egy igen. egyszeri alkalom, és ez átsöpri a bizonytalanok egy részét, politikailag létező részét átsöpri a, a apukához, aki igen. ez adta, tehát aki ez, akitől ez származik ez a dolog. Tehát ott dölt el a választás. A Márkiza jelenség abban szerint érdekes, hogy Márkiza azért tudott nyerni ősszel, 21 ősszel az előválasztáson, amiért megbukott, az, amiért kétharmada lett az Orbánnak, az amatőrsége miatt. Amit te mondasz, ez a fajta esetlen ö, ö, kisfiú, aki csetlik, botlik, nem a politikai elit része, más, mint amilyen... A, hát meg akkor még volt himpor az előválasztásnak, de ne, ne hagyjuk el a főcsapás irányt, mert ez. ezek... De várj, már... hagy nem hagyom. Mert, Igen. Mert a dolog más, mert a, a, csak egy félmondat, még vagy egy. A a, nem, az volt, nem azt hitték el a Márkizajról, hogy háborúba viszi az országot, hanem azt, azt látták róla, hogy alkalmatlan megvédeni az országot. Tehát a, benne, a hozzá nem, ért, nem hitték el, tehát a, a nem arról van szó, hogy, hogy valaki azt gondolt, hogy ez a szerencsétlen ember, aki ott a makó, az beleviszi a háborúba az én gyerekemet. Lehet, hogy volt ilyen, az Fideszes szavazó, azt nem kérdezte, Egyszerűen a, ránéztek a két faszira, és azt mondták, hogy itt a szomszédban háború van melyik tud engem megvédeni, melyik tud tenni értem valaki, valamit. Az a, az ember, aki nemzetközileg létező, megkerülhetetlen pacák, nagyon erős, nagyon... és a másik oldalon pedig egy szerencsétlen amatőr is. Ez az az egyetlen helyzet, amikor én azt gondoltam, hogy ha akár a, a, a karácsony, akár a Dobrev nyert volna ö, ö, 21 őszén, akkor ez nem működött volna, mert ők nem tűntek volna ennyire amatőrnek. Tehát ez, ez a helyzet. Hát jó, de ezt, ezt, el, ezt elintézték egymás között. Igen. És mitán akkor úgy féli, meddig néha felszállt a köd és beleláttam, hát az infernális volt. Um, a hétköznapi ember nem tudja megmondani, hogy a az infláció az háborús infláció, vagy nem háborús infláció. Ha elmondják neki különböző elemzőműsorokban, hogy az infláció már jóval korábban elszabadult, sem mint a háború megkezdődött volna, az se biztos, hogy meghallgatja, és az se biztos, hogy benne marad. Ez a háborús infláció közben jól hangzik, ugyanúgy, mint a guruló dollárok, meg a dollár baloldal. Ez nem csak jól hangzik. De jó, hogy szóba hoztad, de ugye volt egy, meg van is egy állítás, amiről aztán azt hittem, én is, hogy ez túl van léhegben, meg túl van dimenzionálva, hogy az ország jelentős részében nem lehet információkhoz hozzájutni, vagy az emberek iszonyatosan egyoldalú agymasásban vesznek részt. Én mielőtt most már azért lassan egy év fog eltelni, elköltöztem. Én is úgy gondoltam, hogy na azért ez nem egészen így van. Na most elmondanám, hogy így van. Tehát eh, vitamin egy egy füle nincs mit nézni. A 21. század heurisztikus érmény, kettő van különben, a másikről most nem mondom el. Ott nekem, Magyarország, eh, miközben... Digitális háború folyik Ukrajnában, Törökországban földrengés van, és lehet telefonálni, meg van internet. Kecskemétől 20 kilométerre Magyarországon 2023-ban. Nem igaz, hogy olyan nagyon könnyű hozzájutni az internet szolgáltatásokhoz, úgy szarok, ahogy vannak. A térelő nagyon szar, a legjobb helyeken is. Újságokhoz meg alig. Újságokhoz meg alig. Tehát tényleg csak az van, ami ezen a izén belül megvásárolható, a mindig tévé, meg nem tudom micsoda. Az emberek ezt látják, és azért is működik a háborús infárció, mert most egy kicsit több időm is volt. Csak azt hallják, hogy Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Belgiában. De milyen katasztrófa van. A csatornán, ha egyébként nem néznek. Hát a magyar egy, magyar kettő, hírt tévé. Még az ATV is szelektív. Szóval, és a világról egy olyan kép alakult ki, hogy a világ tényleg, tehát nem csak a, az intellektuális vitáikban, hogy, és akkor tényleg mindig ez megy, és akkor a nyugat alkodja, meg, spengler meg. Nem. Folyamatos katasztrófa tudósítja. és ug akkor ugálunk, ugálunk, de ez önmagában nem baj beszélgetni is de szóval de, de. az emberek. És én kezdve infláció, de, a háborús infláció működik. De, de ebben kapcsolatban akartam azt kérdezni, mert az előbb működött az igaz Mert két dologban akartam kérdezni téged, de elfelejtettem. Most viszont azt kérdezem még, amíg a fejemben van, hogy ugye nem vagyunk mai csirkék, a 70-es, 80-as években tényleg volt egy elzártság, szortírozom a papírjaimat, és időnként előkerül MT MTI figyelő, ami belső használatra. Uh -huh. Ez a zárvány jelleg, amely ellen annyira küzdöttünk, és ahhoz szerettük volna azt, hogy a, a rálátásunk a világra nagyobb legyen, ez vajon volt egy, volt egy idő, amikor mit, hatja, nyitottak lettek volna az ablakok, és most sokszor az ember azt érzi, hogy, mm. hogy nincsenek nyitva, vagy nincs is szükség ablakra. Ugye én minden héten beszélgetek Navras és Tiborral, aki elmondta, hogy nincs olyan, hogy uniós politika, hiszen az uniós politika és belpolitika... Tehát, nincs, nincs, tehát hogy az unióra nem lehet úgy tekinteni, mint hogyha az egy külső dolog lenne, mert mi is az unió részei vagyunk, ez most már kicsit negatívan is látja, mondván, hogy, hogy használják fel a magyar ellenzéki politikusok az uniót arra, hogy ott muszerolják be a kormányt, de hogy gyakorlatilag az van, amit a csintalan mond, hogy, hogy amikor Németországra, vagy nem tudom, bármilyen Magyarország, nem Magyarországra hivatkoznak, az olyan, mintha egy távoli exotikus ország lenne, amitőlünk ezer kilométerre van. Ez azért Navracsicsnak no, megmondhatnád, nem a te dolgot, csak mondom, hogy a főnökének szólhatna, hogy az unió mi vagyunk, mert ő nem ezt mondja. Tehát, hogy a Jól értem, Brüsszel most éppen aktuálisan a fő ellenség. Itt uh -huh. csak egy kicsit visszatérve, amit Itt álljuk meg egy pillanatra, mert ugye a Navrasisnak ez permanensen problémája, csak ő ebből nem gyárt konfliktust. Te annak idején, amikor a saját főnökeiddel nem teljes mértékben értettél egyet, és a fiala azt mondta, hogy akkor mondjad meg a főnöködnek, akkor mennyire élesztett ki a saját konfliktusaidat az akkori főnökeiddel? Hát én rendszeresen konfliktusba voltam a mindenkori főnökeim, mert nekem viszonylag egyszerű dolgon volt, mert ugye én, amikor ilyen kormányzati erő voltam, akkor egy furcsa helyzetben a pártomat képviseltem a kormányban. Tehát én mindig azt mondtam, hogy én arra vagyok alkalmas, hogy bármit megakadályozom, elérni semmit nem tudok, megakadályozni bármit. Tehát nekem folyamatosan konfliktusos volt az életem. Tehát ha én nekem te azt mondod, és én egyetértek veled, egy beszélgetet, annak idején is ugye mi beszélgettünk, hogy figyelj, hogy idejelene szólnod a gyurcsának, hogy akkor mégse kéne áfát csökkenteni ebben az időszakban, mondjuk egy, nem mondtad, csak most példaként, és én ezzel egyetértek, akkor én másnap egy, akár a kormányülésen, akár informális megbeszélés, azt mondom, hogy figyelj, a néphangja az, hogy ez egy marhasság, és én ezzel egyetértek. Tehát szerintem a, a besimulás, amit látunk... De tudjuk, ö, hogy besimulnak, látjuk az ő konfliktusraikat? Az eredményt látjuk az eredményt is. És az eredmény a gyurcsány esetében mi volt változtatott? E, e, hát a, például e, ebben spece, igen. Jó, ebben igen, így, de másban. A, az áfa de e, más, másban meg nem. Tehát so, az embernek van a persze. Ott csak azt a, mutatták, hogy akkor csak, be, csak be, ugyanakkor, ugyanakkor az egész annyira Ugye az egész Fidesz kommunikáció, és ez nem volt így 2018-ig, ma már kizárólag az Orbánra épül, nincs Igen. senki más. Mindenki, 2018-ig voltak szereplők, ott volt például Lázár, aki egy külön történetet épített. Bizonyos érteben ott volt a tarlósak, egy másik arc, egy fővárosi arc, és voltak más, mások is. És mindenki elsöprődött, az Orbán van, és ebben a helyzetben Mindenki más alájátszik, tehát nem, nem érzékelhető az, hogy bár, most lehet, hogy neki belül vannak vitáik, tehát ezt én nem vitatom, szerintem van sok feszültség a Fideszben, de hogy, hogy a, a, a, a, a, a lényeg az, hogy a végén az Orbán okay. dönt... mit bizt... gondoltok a lojalitásról? Én a lojalitásról ma már egészen más gondolok, mint annak idején, mert hogy megtanultam, ha másért nem, a Navracsics Csabaló beszélgetések folyamán, hogy a lojalitásnak központi jelentősége van. Egyébként igen. De hol a lojalitás határa? Hát ezek a lojalitás határa... Van -e egyáltalán a lojalitás határa? Egyrészt az ember persze lojális egy párthoz, de nem végtelenségig. Az ember lojális lehet emberekhez, nem végtelenségig. Azon kívül egyébként ennek van egy mennyiségi oldala is. Mindjárt mondok három példát. Az e ebből egyben voltam sikeres, talán kettőben. Egy. Amikor annak idején megalakult a koalíció, és most nem a koalícióban a hangsúly, illetve a miniszterelnök Gyula, már márciusban a reprezentatív kör, már az msp ben az a volt elfoglalva, hogy a Horn-t hogy lehet megbuktatni. Na most, hát nem sikerült maradjunk egyébben, én kerültem olyan konfliktusba, ahol el kellett mondanom, és olyan helyzetben, hogy én azért kapom a fizetésemet, ha már, hogy egyébként azért megakadályozom azt, hogy miniszterelnököt megbuktassák. Ez mondjuk az egyik. Aztán nyilván ebben csak részben volt szerepem, de nekem rettenetesen törededett akkor a lojalitásom, nem a hordiránt, hanem az MSZP iránt. Aztán ott volt az Ukman Tamásnak a miniszteri kinevezése, Akivel kapcsolatban nyugodtan elvoldhatom, hogy talán egészen sajátos volt a sorsa, tudnélik a miniszterelnök úr, aki azért nem volt akárki, hogy hívták, nem mert eljönni arra az elnökség ülésre, ahol az Ukman Tamásból végül is miniszter lett, mert az elnökségnek ebben az ügyben elhállás el kellett fognálni. Baramire nem akarták nagyon sokan az szd az MSZP-ig, és én terjesztettem elő, és átvittem a miniszterelnök úr, ott a parlamentben, az irodájában is reszketni Tehát Ez volt talán az egyetlen sikeres akcióm. <coughs> é, és aztán, amikor kiderült, hogy Magyarországon zsidó tévé nem lesz, akkor nagyjából el is értünk addig a határig, ahol azt lehetett mondani, hogy kölcsönös megegyezéssel el fogunk válni. De Most az Írisz tévéről beszélünk? Ha izéről, persze, bánóféle Az egy barony nagy konfliktus volt. Nekünk annak idején volt egy javaslat. Baló, doktor. nem bánó. A ba, ba, ja, baló, baló, igen, bocsánat, bocsánat, bocsánat. Jó, most, a, most na, például szóval... nem az, hogy zsidó, zsidó, de akkor mindjárt zsidóznék. Igen. De nem a zsidóságról ebből hogy te muszolod. azért nem ugyanaz azért. azért nem a, én ezt értem, csak az a furcsa, hogy hogy... hogy, hogy tehát, nem lehet... Ne haragudj, Jani. Rendben van, bocsánat. Ne haragudj. Nem lehet minden határon túl se személyhez, se intézményhez, legfeljebb csak egy ügyhöz lehet az ember végtelenségig határos. Van egy pont, én egyébként ezért nem bírom a namra csicsot. Egyre kevésbé. Mert hogy ő belőle kinézem, hogy van annyi esze, van annyi tartása, van annyira kultúra, ő nem egy Varga Judit, aki úgy igazság hogy miniszter, hogy nem csinál semmit. Igazad van, de a lojalitás azért kell bánni óvatosan, mert a lojalitás az nem egy politikai kategória. Te, Hanem, álljátok, nem csak. Én, én ezt nem, tehát a politikai értelemben azt látom, hogy, hogy tulajdonképpen jót tesz egy, egy valódi koalíciós partner. Mert ha, ha rákényszerült volna az Orbán, mint ahogy például a 98 és 2002 között rákényszerült mert volt egy valódi koalíciós partner, akit ki kellett nyírnia, ugye Tartány Józsefnek hívták, és ez nagyon komoly munkában lége, kellett, lége, és lége. nagyon komoly korlátokat jelentett. Lége. És bizonyos értelemben az SDSZ is ilyen volt, egy valódi koalíciós partner volt, lége még volt. abban az időszakban is, amiről te beszélsz, hogy amikor 54 otok volt, tehát azt csináltok valamit akartok, mégiscsak ott ült bent, É, é, média é, súlyjal, é, jelentőséggel, 60-valahány képviselővel, Hozzám, é, egy komoly ellenerő, és ez most nincs. 13 éve az Orbán azt sem akar. Mert, tud, a egy koalíciós a partner. KDMP. Na jó, nem koalíció, Hát azok fideszesek, mint. Hát ugye nézzük meg, hát fi... igen, effektíve igen, igen. fideszesek ülnek a KDMP-be. Hát a... te Navracsicsod is KDMP-sként. A... fideszesként, volt KDMP. Igen, igen. Ő most KDMP-sként van az Ázsiában de... néppárttal odakint. Igen. Tehát, vagy ott van a Simicó, hát ne nem, nem, nem, nem Az egész frakció. Szóval, szóval tulajdonképpen. A, ha ezt kicsit távolabbról nézem, akkor a, a politikának a, pont azért, mert hogy nem kell lojálisnak lenni, tehát a, a koalíciós partner bármekkora is, tehát azok a, azok a kormányok, azok az országok, ahol valamilyen módon ö, nem egy kézbe van a hatalom, ott egy kicsit jobban működik ez a dolog, mert pont ez a lojalitás nem, nem készülség. Nekem sohasem kellett lojálisnak lennem veletek, mert én egy másik párt igen, igen. Tehát én nyugodtan mondhattam, hogy ti hülyék vagytok, Rosszul csináltak. És nagyon a jelentős, emlékezzünk vissza például a vatikáni egy, egy, egy. szerződésre, és ahhoz a következően, a szerintem teljesen elfussarált, és félre egyházi szabályozásra, amire tulajdonképpen áttelepszik ma is a Fidesz. Tehát az, az a Horgyula eredménye. Okay. Hogy a uh, lelkismerő miatt... Ez egy bonyolult Jó. utalás lesz. Nem, nem, befejeztem, csak azt akart mondani, hogy, hogy egyszerűen a, a, a politikában a lojalitás szerintem nagyon káros tud lenni, mert az igazodá... Mi, a, egy vállalati szinten ez nem probléma, de a politika az nem vállalati szint. Tehát ha a Navracsics másképp gondolja, akkor neki be kéne húzni a fél. Ez, ez így van. Ebben nem, ebben nem hitatkozom veled, én nagyjából ezt úgy képzelném el, mint egy fekete doboz, ahol a Navracsics vagy bárki más vagy én elhelyezek üzeneteket, egy olyan, üzenet, olyan üzeneteket, egy olyan fekete dobozba, amit nem csak akkor lehet kinyitni a lezuhant a repülőgép, hanem adott esetben a főnököm bármikor kulcsal rendelkezik, és benézhet. Megnézheti, hogy ott mi van, elolvashatja, tudomásul veheti, alkalmazkodhat hozzá, vagy sem, de én utólag elmondhatom, hogy én szóltam. Uh... Szabad ne felejts, bocsáss meg, uh, ne álljunk meg ott néhány mondat csak, hogy a navracsics. Az a baj tekintettel a demokratikus hagyományok hiányára, hogy a választók is így vannak ezzel a loyalitás problémával, ami végtelenül káros ma már Magyarországon, mert úgy gondolják az emberek, és valahogy erkölcsi értéki az vált, hogy a párt mellett hűséggel ki kell tartani. Egy nagy szart! Azért tud. van, de ez van, ez van, nézd meg! Azért van négy évente választás, nagyon, nagyot változna ennek az országnak a sorsa, ha és amennyiben az emberek rájönnek, azért van négy évente választás, hogy kritikusan viszonyuljunk akár a, nyilván a hatalomhoz, akár az ellenzékhez, és nincs abban semmi katasztrófa. Jó lenne, ha így érezhetnék, hogyha mondjuk egyik alkalommal ide szavazok, a másik alkalommal oda. Szeretnék visszatérni oda, amit a csintalan a legelején mondott, és az elmúlt időben elsősorban magamban, mert hangosan nem gondolkodtam még a műsoromban sem, azon gondolkodtam, hogy mi lehet a miniszterelnök titka és a miniszterelnököt én megláttam ebben egy népmesei hősnek, nem feltétlenül a legpozitívabb népmesei hősnek, de valamelyes népmesei hősnek, amely uh, a magyar ravasz. Uh, a legkülönbözőbb támadásokat kiátszó. verekedő emberek alul kibújó saját magát és a környezetét biztonságban tudó ember látszatát kelti és az volt bennem, hogy talán ez a kép lehet az amely a hazai lakosság egy jelentős részének nekem kevésbé de egy nagy részének tetszik Um, én nem tudok azzal mit kezdeni, se a szó fizikai, se a szó átvitt értelmében, hogy állítólag az x szankciós csomag azért nem tud létrejönni, mert Magyarország, illetve Orbán Viktor, vagy nem tudom kicsoda, négy orosz politikus, négy orosz embert le akar venni egy listáról. És én valójában, mint egy kíváncsi ember, aki lehetséges, hogy érdektelen dolgok iránt érdeklődik, azt mondanám, hogy ki az a négy ember is, miért? De ebben is ezt a népmesei hős látom, aki egyébként ezzel a négy emberrel tud olyan státuszkót teremteni, ami egyébként a családja fennmaradás szára alkalmas. Most 60 pusztára gondoltál? Igen, én tényleg úgy gondolom, abszolút megvevük győződve róla, hogy Orbán a szűkebb értelemben vett ö, klientúráját és családját erre a tekintettel alakítja a politikájának egy jelentős részét. Én azt gondolom, hogy apokalipt apokaliptikus víziók vannak a fejében, és ennek az egyik ezzel szemben egyetlen út van, ha a családot és a klientúrát megvédem. És fizikailag is. Én azt én látom, hogy a az megvalósítja azt a viccet, ami azért nem gondoltam, hogy örök életű lesz, hogy kicsi, büdös, de a mi hazánk. Én szerettem volna úgy meghalni, vagy szerettem volna felnőtt koromban egy olyan országban élni, hogy kicsi, nem büdös, és a mi hazánk. De ezt nem mondhatom el, mert kicsi, büdös, és a mi hazánk, de a mi hazánk. Jó, csak el... a, de János, a ez a, én értem ezt a népmessei figurát, és, és sok vitám van ebben, hogy itt uh, mennyire uh, tehetséges politikus Orbán, de nekem a Én nem mondtam azt, hogy tehetséges. Ez, csak más nem veled, másokkal, csak hogy a tehetség nálam egy pozitív kategória. És itt meg ezt nem látom, ezt a pozitívot. De a népmesére szeretnek, népesei hősre. Szóval ezt ne felejtsük mindig, ha ide jutunk el, hogy elképesztő mennyiségű közpénzből történik ez. Tehát tulajdonképpen egy csalás folyamat. De azért ez hozzátartozik, mert így megépítjük ezt a történetet. Szerintem sem arról van szó, hogy itt, az, mert ugye van az én jó barátom, Magyar Bálint, aki szerint itt a, ez egy maffia állam ahol csak és kizárólag a pénz mozgatná. Igazán egészen, de szerintem nem így van. Orbánnak, ez előbb mást mondtál, veled értek egyet ebben, hogy van egy víziója, aminek Amúl. én egyetlen egy elemével se értek egyet, de van egy víziója, ez a Kompország Magyarország, ami itten, ez most nagyon szépen elmondtam múlt héten, ahogy, hogy itten van, van egy magyar út, ami nincs, tehát tudva levőleg nincs, de mégis azt gondolom, hogy van egy magyar út, és van a magyar útban neki van egy két és fél milliós biztos támogatottsága, de csak azért van, mert iszonyatos pénzekért megnézik, hogy az emberek, ezek az emberek, nem én, hanem az ő embereik mit akarnak hallani, de olyan iszonyatos pénzekért gyerekek voltak, a mutkai konferencián ott volt egy Fidesz közeli kutató, aki azt mondta, hogy ők negyed, negyed évente 60 ezeres mintán mérik a médiafogyasztást. 60 ezeres mintán negyed évente a médiafogyasztást. És ez egy pici elem. Tehát egyszerűen pontosan tudják, hogy a sajátjaik mit használnak. Tehát Jó, én az, az előbb nem azért csináltam, mert nincs igazad. Csak, csak azért mondom, hogy emögött van egy, vé, de egy, de egy végtelen és féktelen csalás. Ebbe, az Gábor, azt értsd meg, hogy nem azért csináltam, mert nincs igazad, de amíg... Uh, szlogen szinten mondják el, hogy az én adófizetői filléreimből ilyet nem lehet csinálni, de nincs mögötte igazi tartalom, addig ezt meg lehet tenni. De, hát, de... Jó, meg lehet tenni, és akkor itt átmehetünk az ellenzékre. És halbányi a gőzöm nincs, hogy mikor lesz egyszer egy olyan tudat a magyar átlapolgárnak, hogy ezt nem lehet megtenni. Én se tudom, csak azt akartam mondani, hogy elmondom a párját, friss, a párját, a mintának, elképesztő hogy ott a, a semmiben, a betonúton olyan autókkal járnak a kedvezményezettek, és sok, tehát néhány százezer kedvezményezett van, az egy biztos szavazó, e, hogy Moszkvába se nagyon sok járnak, sokkal jobb autókkal. Ugye közismert, hogy Kelet-Európában bizonyos helyeken egyébként az autóban valóban, egó kifejtéshoz valami egészen abszolom. Igen, ezt mondják. Elképesztő, hogy mikkel járnak, miközben egyébként, hogy is fogalmazzak, a, a, a hétköznapok szintjén, mert nem akarom embereket kellemesen helyzetbe hozni, mert rájuk, na, mindegy. Kell azért tenni, önszerveződő módon, hogy azok a szerencsétlenek, akik lényegében is nagyon sokan vannak, rabszolgaként dolgoznak, a földes örök földjén, gyógyszerhez jussanak, mert nincs társadalombiztosításuk. biztosításuk. Tehát itt vannak ezek az emberek, láthatóak is, ré, nagy részt egyébként láthatatlanok, csak ott, ott kell lenni, eh, kell hozzá a receptor, hogy észre lehessen venni, és egyébként pedig a habzsidőzsik. Jó, hát én szerettem volna visszatérni oda, amit az elején mondtál Oroszországgal, de ha ez egy beszélgetés, akkor az embernek egy ilyen koncepciót nem biztos, hogy végig kell vinnie, mert amit mondasz, arról az jut az eszembe, hogy nekem mennyire önfegyelmet kellett gyakorolnom ahhoz, és mennyire fontos kellett, hogy legyen a munkám, amikor Navracis Tiborra Rigács kapcsán nem jutottunk el oda, vagy oda jutottunk el, ugye, hogy megkérdezte tőlem, hogy hol van Rigács, és én ezt egészen, vagy meg én megkérdeztem tőle, hogy hol van Rigács, és ez már a választási győzelem után volt, és ugye ez kiderült, hogy ez fővárosi hanyagsága részevel, hogy én nem tudom, hogy hol van Rigács, és hát ez egy eléggé elhíresült műsor volt, és hát nekem nagyon kellett és fogom... hol van, bocsássak, én, számogat, én, nagyon, én nagyon jól ismerem Magyarországot, mert többször bejártam különböző Nézd, napán, a, hol, van Rigácsra, mi az a, hol van valószínűleg Veszprém megyében. Van igen, én akkor megjegyeztem, aztán megint elfelejtettem, Jó, de a dolognak az volt a jelentősége, hogy őt megválasztották a rigácsiak, és a rigácsiak számára fontos, hogy ő egy olyan ember benyomását képviselje, tehát, vagy nem hogy tehát hogy ő, ő egy olyan ember legyen a rigácsiak szemében, akit be tudnak azonosítani, és tudják akkor, hogy hol van rigács, és hogy én azt nem engedhetem meg magamnak. Gyakorlatilag ez volt, hogy hol van rigács, és én erre rákérdezek, és ez fővárosi hanyagság volt, és ez ugye visszatér arra, amit te mondasz, hogy ugye akkor ezt meg teljes mértékben a teljes eh, politikai eh, ellenzéki elit is magára húzt, hogy ők tényleg nem ismerik a vidéket, hogy itt a számlálók fogatlan és nem tudom milyen fideszesekről beszéltek. Ez például számomra beleértve ez az értelmiségi eh, ruhatépés, nem zsidó gyász értelmében, hogy ez mi volt? Tehát hirtelen mire jött rá az értelmiség avval kapcsolatban, hogy nem Budapestről kell megítélni a vidéket, de nem csak az, hogy nem Budapestről kell megítélni, hanem nekik a, a reális vidékképük sincsen, és ezt olyan mértékben húzták magukra, mint hogy annak idén a Petőrnél mondták azt, hogy magára húzta, mint az SDS a, a, a vizeslepedőt, ugye a Tocsik ügyjel kapcsolatban, és azóta is csak nézek, mert rendszeresen, ez Navracis Tibor Lázár János, ö, ö, kommunikációjában, ami ugye azért kommunikáció, mert nem a természetes beszélgetés, mint ahogy mi üzzük, permanensen ott van, hogy nem Budapesten kell meghozni a döntéseket, miközben adott esetben a csintalan, ott helyben könnyen lehetséges olyan jelentségeket lát, társadalombiztosítás nélkül élő emberek nagy tömegei vagy jelentős számban, amit én innen a nyolcadik keletből nem látok. De mi ez az önsorsontás a vidék és Budapest kapcsán? Ugye egyrészt csak Rigács, most megnézem majd, hogy hol van Rigács, nem a Navasics nyert, ez egy tévedés, és az Orbán nyert, ott is az Orbán nyert, tehát a, a győzelemnek és az a fajta választási csalás nyert, mert beszéltünk 4 milliárd forintról az egyik oldalon, de tegyük hozzá, egy 120 milliárd ugyan ugyanebben az időben a Fidesz ebben a három hónapban, január, február, márciusban közpénzt a kampányra. A saját pénzüket nem tudom, mert azt nem láttam, de ki, erre vannak számítások 120 Oké, okay, akkor egy alkérdés. Akkor, mi kéne ahhoz, hogy ezt a közpénzt erre ne lehessen használni? De, de, azért nem, a rögtön válaszolok, azért akarok egy kicsit tovább menni, mert fontos, szerintem nagyon érdekelt az, én próbáltam erre válaszolni, hogy mi ez a, a, a, az önsorsrondótó sajnálkozás, vagy ilyen csiránkozás a, a kudarc után, hogy mi, am, amit egyébként láttuk, hogy be fog következni az értelmiség részéről. És szerintem ez volt az, <coughs> amikor a magyar értelmiségnek ez a balliberális, liberális és baloldali, nem szeretem én ezt összekeverni, része, elsiratta a polgári Magyarországot. Tehát itt tulajdonképpen 1988-tól kezdve nagyon a hittünk abba, hogy lehet egy olyan ország, amire te mondasz, egy kicsi, szerethető, jóléti társadalom. Ugye egy dologban értettünk egyet, én ezt próbáltam hozni már a témának bele, már biztos nem lesz, csak azért kavarom, hogy mi ez az iszonyatos kapitalizmus ellenesség, amiben élünk. Hm. Tehát, hogy ha meghallgatom bármelyik pártot, nem csak a Fideszt, hanem az összes ellen, itt mindenki kapitalizmus ellenes, miközben az, ez az ország egyetlen dologban ért egyet, Bárhol, bármelyik részét nézzük, hogy a, a, a, a jóléti polgári társadalomban szeretne okay. élni. Oké, okay, de akkor biz, arra, Csak uh, azért mondom, elfelejtve az előző kérdésemet, akkor azt kérdezem, hogy ezt a síratást, ezt miért úgy hozta létre, hogy közben beugrott maga mert, is a szakadékba? Mert mert a, azt hitte, hogy ez van még, és akkor döbbent rá, hogy tulajdonképpen itt egy ugyanolyan a, a, a Kádári világépül... Oké, okay, de ura, miért mondta ez a... Kiszolgató... De ez a miért mondta az, viszont... hogy akkor menjünk vidékre, mert mi tényleg nem ismerjük a vidéket? E, e, valószínűleg tényleg nem ismertek. Én például nagyon jól ismerem a vidéket. Én sokat járok vidékre, nem csak olyan szerencsém, mint neked, hogy a kiskun, mit tudom én, hol akja, Kiskunsági nemzet. második kerületben... Tudod, hol van? A kiskunság nemzet, persze, hogy ne tudom, hogy nem. tudom gyönyörű vidék érdekel, hogy hogy kerültél oda, de most ez valószínűleg nem, ma fogjuk, nem itt fogjuk most megtudni. Tehát egyszerűen egy illúzióval lett kevesebb, és ezt az illúziós iratása közben a legnagyobb hülyességek hangoztak el. Te vele egy Igen. Azzal színezve, hogy valószínűleg egy csomó kérdés, kiben-kiben különbözően megválaszolatlan, és a demonstratív módon kiderült, egy ilyen választási verességgel, mondjuk uh, például megválaszolatlan, és akkor azt lehet mondani, mondani hogy, hogy és akkor nem ismerjük. Uh, bizonyos dilemmákig nem jutottunk el. Uh, nekem például egy alapkérdés, hogy vajon, hogy a fenében van az, és ez összefügg a vidékkel, hogy az osztrák határ mentén lévő Győr-sopron, Vas, meg mit tudom én, micsodában, uh, miközben és visszakapcsolódik a te dilemmáthoz is, szabadon járnak-kelnek Ausztria és Magyarország között, és ebben a körben, és ha úgy tetszik, valami polgárosodás is létrejött, e körben egyébként a magyar náci párt e 7,1 százalékot kap ebben a körben. A legmagasabbat. Nem a nyomorult borsodban, hanem e kvázi polgárodott Győrsopron és Vas megye. Amúgy meg egyébként e e Tisztázatlan dilemmák és valódi kérdésfeltebések nélkül, ha az embert jó pofán vágják, mint ahogy ez most megtörtént, végül is azokhoz a válaszokhoz nyúlik vissza, amiket évek óta mond, mert bizonyos munkát nem végzett el. És semmi újat nem hallottam azzal a kapcsolatban, a választási vereséggel kapcsolatban, csak azt, amit minden választási vereség kapcsán végighallgatok. Hogy és akkor föl kell szántani a vidéket. Jó, nem szántani Az az illúzió, amiről beszél a horn, az megvan még? Meg, meg. meg és megéred meg annak a megvalósulását, mert az illúziók... Én, én? Én nem. De az illúzió az mint egy ilyen délibá lebendő. Abszolút, ötet? abszolút. Ne, én két dolgot élek meg ezzel kapcsolatban, ezt, hogy Nehezen barátkozom meg vele, és néha nagyon el vagyok keserelő ebből adódva, ilyenkor alkalmasítottam a helyi ismerőseim, mert ez most nagyon-nagyon-nagyon erősen benne van, és azzal, hogy elhúztam innen a francba, benne is van az is, hogy eh, megkeretek, hogy leszámoltam azzal, hogy én azt az országot megélem. Ellenben, mikor megláttam az unokámat, akkor reszketek a félelemtől. Konkrétan, mert még bele sem mentünk abba az, hogy most éppen vereséget szenvedett a, az ellenzék az egy dolog meg hogy milyen volt az Orbán eddig de az a helyzet, nekem elég élénk a fantáziám, és azt gondolom, hogy nagyon nem tévedek akkor, amikor rémülten gondolok arra, hogy mit fog még ezután csinálni, és mibe kényszerül be, de ez mert a kényszerpálya de nagy ez, dolog. Ez most egy más Igen, fogalmazás, oké, oké. amit a hormondat az illúzióval, és ez most Igen. ott él bennem, de akartál valamit mondani? Nem, csak én úgy, valahogy úgy látom ezt az egészet, hogy, hogy a... És ebben benne van a, ez az egész tanár ügy csak, hogy a saját területen no, vezzek ezek kicsit, hogy, hogy az a fajta, hogy ott megint egy pillanatra megint azt az érzetet keltette itt néhány ezer ember, hogy, hogy lehet legalább egy területen változás. És akkor megint előjöttek ezek a Egyébként abszolút polgári, tehát például a polgári engedetlenség nevét egy hívják így, ez egy abszolút polgárikat, amikor valaki fogják magukat és szembe mennek a törvényel, mert azt gondolják, hogy nagyon igazuk van. De hát BSG elmondta, hogy nem lehet engedetlenség. Így van, nem lehet engedetlenség. Azok mondják, akik egyébként ott hordták el a kerítést. Elmagyarázták, hogy ez mennyiben volt más? Igen, azt nem tudom, mennyiben volt más. Annyi van volt, az, hogy ennek nem lett következmény, ezeket meg kirúgták, ugye 13 tehát, hogy mindig lesznek szerintem nem, nem, nem abban az értelme törlődött el ez az illúzió, amiről én beszélek, hogy végleg, mert mindig vannak újabb és újabb elemek, és aztán mindig kiderül, hogy nem működik a dolog, mert nincs a másik oldalon fogadókészség. Mert ha megnézem mondjuk ezt a 140 ezeres tanártársadalmat, ennek a fele, az 50 az a az lelkes Fidesz hívő, ugyanolyan, mint a magyar társadalom. Azt gondolja, hogy jó irányba mennek a dolgok, és Brüsszel a hibás. Van zárójelbe egy nagyon fontos eszköz, és nem véletlenül használja a Fidesz. Én most jártam, a hétvégén lenn voltam a Balaton, Felvidéken, tehát kocsiba végigmentem Nyugat-Magyarország azon a részén, és tele van, tele óriás plakátokkal a 97 os szankció elleni támogató tele, de úgy, hogy egymás mellett nyolc plakát. Tehát mi lebecsüljük ezeket az eszközöket, tehát te is, én is csináltál kampányt, ennél erősebb eszköz, mint az óriás plakát. Tudni, hogy az is fogyasztja, aki egyáltalán nem fogyaszt politikát, aki soha nem néz meg híradót, soha semmit, de ott jön vele szembe, most előtte egy bomba, ami rá van írva hogy Brüsszel. Ennél erősebb nincs. Tehát, hogy amikor ez az átformálás van, hogy egyrészt tudom, hogy te mit akarsz hallani, másrészt megmondom neked, hogy mit akarjál hallani, a kettő együtt van, akkor ebben nagyon, nagyon komoly eszközök és jól működő eszközök vannak, megint csak sajnálatos módon köszönjük. Jó, akkor azt el nekem, hogy ilyen Sárika értelemben, ugye, hogy happy-ed nincs, de van Sárika egy óra múlva az enyém lett, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek, azt hiszem valahogy így volt. Mm. Ennek ilyenfajta happy endje nincs? Azon kívül ebben a abban igaz, hogy Sárika egy kicsikét, butácska. Igen. Ezt a sárikának a szíve kitárva. Már uh, ehhez kapcsolódó... Uh, én... Azon bennem tudjátok, uh, itt a beszélgetés, a mai folytatjuk, uh, hogy uh, amikor Pörzse Sándor mondta Csurka Istvánnak, hogy ez egy milyen bajoslatú beszélgetés volt, Pista itt a beszélgetés végén, mondjon már valami pozitívumot. Én nem, én, én nem érzem azt, hogy mindennek vége. Tehát ne, Gábor, ott, amit a polgári illúzióval kapcsolatban mondtál, és az ennek a műsornak számomra a zenítje, az... Tehát, hogy mit mondta, hogy nem egy szomorú műsor? Mit mondta? Hogy, hogy, nem egy... Mi ilyen és mit mondta? Tehát, hogy, hogy, hogy én nem vagyok elkeseredve. E, figyelj, az... az, az. De nem, nem, de János, figyelj, de azért egyrészt a... a, a Tulajdonképpen ha valamit de, szerettem volna, kimondatlan de, az de, volt, de, de ami pontták. Tulajdonképpen mind a hárman, uh, uh, rólad nem tudom, uh, de a Jánosról tudom, hogy jóban voltunk. Jól éreztük magunkat a Kádár rendszerben is. És egy csomó jó dolog történt. Most is történik ebben az országban egy csomó jó dolog. Ami illúzió elveszett, hogy ez az ország lehet más. Az, hogy én nekem személyesen, vagy az én közösségemnek, vagy annak a területnek, amiben én otthon mozok, annak a civil szervezetnek, annak a iskolának, most mondok egy példát, jó lehet. Ez nem, nem hogy nem kizárt, erre tulajdonképpen nagyobb lehetőség van, mint a 80-as években, nagyobbak az erőforrások, nagyobb a mozgástér, egy nyitottabb országban élünk. Nekem a most hétvégén született két unokám, kettő egyszerre, boldogság Amsterdamban. Most ugye ez a 80-esek elején ritkában fordulhatott elő, vagy nem tudtam volna meglátogatni őket, most meg, meg látogatni. Tehát azért, hogy mondjam, élhető világban élünk, a, a politikai, vagy a közéleti perspektíváinkat vesztettük el, de közben mindig valaki fölhúzza ezt, hogy mégiscsak van valami remény. És én ilyennek láttam ezt a cucot, hogy mintha lenne valami remény, most már azt gondolom, hogy nincs, mert a, visszagondolva... De ez kicsit olyan, mint a tűzoltó létre. Hát De figyelj ide, egyrészt a nyolconos évekhez annyit, hogy mondjuk 73 után nyilván valahol különös helyen éltem, azért mindig azt lehetett érezni, nyilván az abstart helyzettől nem függetlenül, hogy nyílnak dolgok. tehát mitől nekem... Heurisztikus élmény volt az, hogy a 70-es években elején a tánzházmozgalommal, meg a jazz klubokkal találkoztam. Ja, ja, igen. Ez az egyik dolog. A másik egy dolog... Jó zenékkel, igen, zenék, igen, is igen, egy jó részével. Ja. De most ennyit erről. Nem <coughs> igazsak... lehetett házi bulit tartani, mert <coughs> nálad... Szerintem most már lefelé megyünk, igen. <coughs> uh, azon kívül... Uh, ezt a tanárdol... Uh, az, hogy, hogy zizeg a társadalom tanárok, meg önszerveződések. Én ezt nagyon jó dolognak tartom. Csak az, a, az én skeptikus válaszom arra vonatkozott, hogy én nem fogom megélni ennek a gyümölcseit. Aztán, hogy a friss élményeimre utaljak, nagyon komoly meglepetés számomra, hogy a mai tizen, valahány évesek és 20 évesek, akár városiak, akár vidékiek, nincsenek akkora különbségek, mint amit én gondoltam, abból, amit eddig megéltem. Nem fog tudni ez a rohadó, bezárkózó nacionalizmus, ha csak nem robbantja föl a világot, nem tud, nem tudja túlélni a globalizációt. A globalizációt az összes ellentmondásával félért és ne essék. Különösképpen itt Magyarországon, ha túléljük ezt az őrültet, amiben viszi ezt az országot, ez Orbán Viktor, nem tudnak. A végén, hogyha ráállítják az iskola rendszert arra, hogy kaszárnyát csinálnak az öméből, az megtermeli az ellenállást, a, a, a szellemi függetlenséget, a kulturális szembenállást, egyebek mellett épp azzal, amit a globalizáció jelenthet. Szerintem majd olyan fejezet, És ez pozitív. Azt nem tudom, hogy pozitív. Itt, itt hirtelen követhetetlenné válsz számomra a beszélgetés. Nem figyelsz, Jani? Épp azért követhetetlenné, mert figyelni bár, bár ne figyelnék. Mindenkitől elköszönök. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és abban a reményben, hogy nem éreztétek magatokat rosszul, záros határidőben újból találkozunk. Köszönöm. Jó. Köszönjük. Oké, okay, köszi.